Imperiul Iadului, Pista 4, a pus întrebarea pe un ton deosebit de sincer, un adevărat căutător de adevăr. Nerăbdător și hotărât să moară pentru fiură și patrie, atâta timp cât putea fi asigurat că asta îl va reabilita în ochii armatei. Nimeni a drăzni să râdă sau măcar să zâmbească. Ochii strălucitori ai lui Hoffman au fost imediat peste tot, dar n-au întâlnit decât o foarte solemnă liniște. Părea că fiecare atârnă în văzduh, așteptând răspunsul capitanului la această întrebare deosebit de arzătoare. Capitanul și-a lovit nerăbdător cismele cu cravașa. Dragul meu băiat, dacă cineva moare ca un erou, atunci firește este tratat ca un erou. Este prevăzută o dispoziție clară pentru astfel de eventualitate. Articolul 222 din codul penal stabilește foarte limpede că oricine cade pe câmpul de luptă este amnistiat în mod automat. Nu trebuie să ai temeri în această privință. Cred că ți-am răspuns la întrebare și te-am liniștit. O, oh, da, într-adevăr, domnule capitan. Mi-ați răspuns într-adevăr. Vroiam să fiu sigur că știu ce voi face înainte de a merge să o fac. Omul a zâmbit vesel. Nu vroiam să îngătesc că domnule, fără să știu dacă, după aceea, voi mai fi în viață să o mănânc. Dacă înțelegeți ce vreau să spun, domnule capitan. În colțul său, Hoffman își scosese carnețelul și creionul și scria rapid. Micuțul își deschise gura într-o simplă despicătură și își strecură vorbele într-o parte ca un ventrilog de mâna a doua. N-aș vrea să fiu în pielea ta, amice, nu numai că ți-ai gătit nenorocita de gâscă, dar ai ars-o până ai făcut-o scrum. Zilele care au urmat au fost dure și brutale, așa cum era obiceiul la Senelager, și încă cinci dintre voluntari au sfârșit-o prost. Unul s-a prăbușit și a murit în timpul unui marș. Unul n-a reușit să se miște destul de repede când a explodat o grenadă din greșeală. Și alți trei au intrat în panică la prima lor întâlnire cu un tank în timpul unui exercițiu, fiind călcați și prefăcuți în carne tocată ca să servească drept exemplu celorlalți. Puțin după aceea au fost câteva încercări nereușite de dezertare. Toți cei care au încercat au fost prinși în primele șase ore și aduși înapoi la senelager pentru a fi predați locotenent colonelului Șram, călăul lagărului. Șram era călău, pur și simplu prin forța împrejurărilor. Nici prin temperament, nici prin talent, nu era potrivit pentru această sarcină. Își pierduse un picior sub un tank la Lemberg, ceea ce însemnase de fapt sfârșitul carierei lui active ca soldat. În loc să fie avansat la gradul de colonel plin și să-i setea o slujbă confortabilă în spatele unui birou anonim, autoritățile cu înțelepciunea lor malițioasă considera să-l potrivi să-l răsplătească pentru serviciile făcute expediindu-l la senelagăr. Prima execuție făcută sub comanda lui îi provocase un șoc, din care nu și-a mai revenit pe deplin niciodată. La a treia și a patra a simțit că își pierde mințile. Dar avea soție și trei copii mici și știa ce soartă îi va aștepta, atât pe ei cât și pe el, dacă va refuza să asculte ordinele. Așa că s-a apucat de băut și de atunci bea neîntrerupt. Bea înainte de execuții ca să-și calmeze nervii și să se împace cu conștiința. Bea în timpul execuțiilor ca să capete curajul de a le duce la capăt. Și bea după execuții ca să uite ce tocmai făcuse. Întrucât execuțiile aveau loc în ritm de trei loturi pe săptămână, se poate presupune că locotenen colonelul era foarte rar văzut treaz și o prin lagăr folosindu-și sabia drept baston, neadresând nimănui vreun cuvânt. De obicei, în zilele de exerciții se întâmpla să fie prea beat ca să se miște fără sprijin și trebuia să fie condus acolo și sprijinit de plutonul de execuție. Nimeni nu s-a gândit vreodată să-l raporteze comandantului de lagăr. Șram era privit cu dispreț compătimitor și totuși era favoritul tuturor soldaților. Când îl vedea în lumina cenușie neclară a zorilor știopătând prin cute, cu bidonul de cumăl în mână puteai fi sigur că fusese aranjată o execuție. Prindea întotdeauna un interval de câteva minute pentru o dușcă în plus la jumătatea drumului între magazia de muniție și popota ofițerilor, acolo unde nu putea fi văzut de von Gernstein și de binoclul lui indiscret. Se așeza pe un zid scunt, își bărbia pe mânerul sabiei și privea în gândindu-se la Dumnezeu știe ce lucruri tulburătoare. Înainte să-și vâre bidonul în buzunar și să-și continue drumul, și-o cu piciorul artificial care scârțea la fiecare pas. Când ajungea la închisoarea lagărului, îi se oferea inevitabil un mare pahar de bere, pe care inevitabil îl accepta. După câtva timp, apărea cu plutonul de execuție și se îndrepta spre curtea în care avea loc Odată ce execuția era terminată, își ștergea din memorie toate amintirile despre victime. A circulat o poveste prin lagăr și-a crezut o cu toții, cum că într-o seară aghiotantul îl întrebase în popota ofițerilor cum se comportase generalul. Generalul? a întrebat șram părându uit. Care general? Cel pe care l a împușcat azi dimineață, bătrâne, a zis aghiotantul. General majorul von Steinklotz, Von Steinklotz a întrebat șram. L-am împușcat pe general majorul von Stein Klotz. Sincer, a crezut că e suferă de iluzii din cauza băuturii. Și-a terminat băutura în hohotele de râs ale celor prezenți. A ieșit din popotă clătinându-se pe picioare și s-a prăbușit cu fața în jos. A fost dus acasă la soție de doi caporali subordonați care l-au dezbrăcat și l-au culcat, fără ca el să știe vreodată despre asta. În două împrejurări, cel puțin a încercat să se sinucidă. Prima oară s-a spânzurat de grinzile mansardei din proprie locuință, dar a descoperit soția și i-a tăiat frânghia. A doua oară a luat o supradoză de medicamente, dar i s-a spălat stomacul cu o pompă și a fost trimis înapoi la datorie. Din când în când, în momentele lui mai lucide, se așeza la pianul din popota ofițerilor și cânta. Era un pianist excelent, dar rare ori destul de tras, ca să se concentreze mai mult de câteva minute odată. Colonelul von Gernstein, de asemenea, își pierduse un picior în serviciul activ. Pierduse două, de fapt, dar era mai greu să observi. La început credeai că e doar puțin greu în felul de a merge. Avea, de asemenea, gâtul țeapăn și nu putea să-și întoarcă de fel capul, fără să-și întoarcă restul trupului. Coloana vertebrală era susținută într-un corset de oțel. Gura era o linie subțire mov, fără buze și zbârcită. Jumătate din față o lăsase la Smolensk, într-o bătălie între tigri german și T-34-urile rusești. Von Gerstein fusese singurul supraviețuitor, care s-a târât afară prin trapa unui tank ce ardea, dar să scump pentru acest privilegiu. Ochiul său drept era fixat pentru totdeauna într-o privire sticloasă, oarbă, iar una din mâini era o gheră vestejită, și totuși era imposibil să simți compasiune pentru acest om. Caracterul lui te dezgusta și după 5 ani de război, văzuse mult prea multe nenorociri, abătute asupra corpului omenesc, ca să mai fim ușor impresionați sau miloși. După cele spuse de ordonanța lui, von Gernstein nu se culca până la ora 4 dimineața, pentru că juca poker cu moartea și diavolul. Jura că într-o noapte îi văzuse. Moartea era îmbrăcată toată în negru, din cap până în, în picioare, cu crucea hoha în în jurul gâtului, iar diavolul în uniforma unui obăr grupă în SS. O poveste bizară, dar unii dintre noi mai credulși erau convinși că acesta era adevărul. Circulau multe zvonuri despre von Gerstein, că era în legătură cu diavolul, că ținea liturghii negre, că învia morții. Oricum, în mod sigur, era ceva misterios în legătură cu acest om. În locuința lui, lumina ardea toată noaptea și la ușă erau parcate două mercedesuri mari, negre, care soseau în fiecare noapte exact la miezul nopții și plecau în zori. Într-o bună zi, porta și cu mine, cu mințile pe jumătate pierdute, ne-am riscat viața ca să aruncăm o privire în locuința colonelului. O clipă chiar și porta a rămas fără grai. Era ca și cum am fi nimerit în peștera lui Aladin, în mijlocul deșertului Sahara. Toată podeaua era plină de carpete și covare persane. Pe pereți atârnau cu nonșalanță picturi de vechi maestrii. La ferestre se găseau draperii bogate de catifea iar din mijlocul tavanului ne făcea cu ochiul un candelabru strălucitor. Părea aproape imposibil ca, astfel de splendori pot să existe în mizeria de la Senelager. Într-o noapte, țin minte, eram de gardă cu Gregor Martin și Micuțul. Stăteam lângă garaje și priveam la mia de lumini strălucitoare a candelabrului din apartamentul colonelului. Absolut pe neașteptate, Gregor a chelălăit ca un câine speriat și a scăpat pușca din mâini. Am sărit înapoi cu un țipăt înfundat de groază, iar micuțul și-a întors coada și a luat-o la galop, strigând în noapte. Căci acolo, în profil, la fereastră, acolo, în fața ochilor noștri, era figura înspăimântătoare a satanei însăși. Am rămas spironiții locului, Gregor și cu mine. Chiar după ce figura a dispăruse din vedere, n-a fost în stare să ne luăm ochii de la fereastră. Gregor s-a lăsat în genunchi ca să-și caute pușca pe jos, cu capul dat pe spate într-un anumit unghi și cu privirea fixă. Micuțul se întorsese în camera de gardă, reușind evident, printr-un oarecare efort, această performanță. Și n-a fost decât o chestiune de secunde, înainte ca sergentul Linghe să-și facă apariția, vrând să știe ce era cu toată panica aceea. Gregor și-a îndreptat genunchi și a întins o mână tremurătoare spre fereastră. Și-a deschis gura și a scos un sunet orăcăit, ca o broască răioasă care s-a necat cu un nos de pește. A fost diavolul. Diavolul? În uniformă. Uniformă. Uniformă? Linghe s uitat de la unul la celălalt. Ce fel de uniformă anai SS. S, a urmărit Gregor. Domnule Obergruppenführer, am intervenit, considerând că era timpul să-mi aduc o oarecare contribuție originală la discuție. Linghe părea exasperat. Pentru Dumnezeu, a zis. Toți Obergruppenführer în a arată ca diavolul. Spuneți-mi ceva nou. Ăsta avea coarne, a zis Gregor pe un ton de bruscă și disperată inspirație. Coarne mari, scârboase și afurisite. Două, Ieșite din frunte. Și încă ceva, a adăugat cu o notă de sfidare. Bea fum. Bea fum? a întrebat Linghe. Sulf, am zis, pucioasă. În acest timp, terenul din jurul garajelor se umpluse de soldați care veniseră în ajutorul nostru. Linghe și-a pocnit nerăbdător limba de dinți. Prosti, a zis Tăios. Prosti și aiuri tâmpite. N-am auzit asemenea aiuri tâmpite în toată. Priviți, a zis Gregor, iar e acolo. Figura a trecut prin fața ferestrii și a dispărut. Gregor s-a întors și a luat-o la fugă și n-a jura, dar cred că Lingel l-a urmat. În orice caz, când mi-am revenit, am constatat că eram singur. Peste tot era liniște. O liniște de mormânt sinistră. Doar luminile din apartamentul lui von Gellstein mai licăreau iar undeva, în cealaltă parte a ferestrelor, se plimba însoși satana însăși cu profil de diavol. În goana mea prin curte, din cauza panicii care mă cuprinsese, mi-a căzut casca de pe cap de două ori, zornăind pedalele de piatră. Și de două ori a trebuit să mă tărăsc de-a bușelea ca să o caut, înainte de a ajunge la dăpostul camerei de gardă, unde m-am aruncat prin ușe scoțând sunete nearticulate. Linghe era acolo, cu o față ca un castron plin de mațe. Bombănea singur într-un fel de delir nebunesc și când am trecut în fugă pe lângă el s-a agățat de mine. Să nu sufli o vorbă, a zis să nu spui nimănui. N-ai fost lângă locuință toată noaptea, ține minte, n-ai fost lângă locuință. Bineînțeles, am zis acru. lucrul următor pe care o să mi-l spuie că n-a existat niciun diavol. Mi se fâlfâie de diavol, nu ai fost lângă locuință. Într-o criză de nebunie, Linghe a atras un șut cu piciorul unei căști care se găsea pe podea. Casca s-a ridicat în aer și a zburat cu grăție, afară pe fereastra care, întâmplător, era închisă în acel moment. S-a format o cascadă de sticlă spartă și s-a auzit o lovitură înfundată și un răcnet de durere furios. A încasat-o careva," am zis. Micuțul a traversat încăperea și s-a uitat atent afară, prin fereastra spartă, din care mai rămăsese o bucată ca un dinte crăpat. S-a întors spre linghe cu o satisfacție morbidă. Locotenentul Dord, a zis pur și simplu, a oprit-o cu pieptul. Locotenentul s-a năpustit în camera de gardă, de parcă l-ar fi urmărit aproape o duzină de T-34. S-a uitat în jur furios. Cine a zbălit casca aceea? Răspundeți-mi la întrebare. Cine a zbălit casca aceea? Sergentul Linghe a făcut un ocol al camerei de gardă, târșăindu-și picioarele și a schițat un zâmbet nervos de vinovăție. De ce mama dracului zâmbești, a locotenentul, ți-ai pierdut mințile? Ești nebun stăpânit de mania omuciderii? Îți dai seama că ai putea ajunge în fața plutonului de execuție pentru atacarea unui ofițer? Domnule locotenent, nu am aruncat-o în dumneavoastră, domnule, a zis linghe cu o seriozitate deosebită și mieroasă. Mi-a scăpat din mână, s-a dus înainte să o pot opri. Mi-am întins mâna să o prind, dar n-am mai ajuns-o. Of, pentru Dumnezeu, sergent, nu te mai bâlbui ca un cretin nenorocit. Locotenentul a făcut iritat un pas înainte și brusc l-a izbit faptul că la ora aceea din noapte camera de gadă era ciudat de supraaglomerată. Ce se întâmplă aici? Ce fac toți oamenii ăștia aici? S-a uitat bănuitor la cercul de fețe îngrijorate și, brusc, a pus degetul pe cea mai slabă verigă a lanțului. Soldatul Nes, care era universal, recunoscut ca un idiot autentic. Dorn s-a apropiat de el pocnint din degete ca și cum s-ar fi adresat unui câine. Hai, soldat, vorbește, nu fă bale la gură. Soldatul Nes l-a privit disperat. În cealaltă parte a camerei, în spatele locotenentului, sergentul Linghe îl informa, printr-un alfabet mut oribil, că îi va tăia gâtul dacă va îndrăzni să spună un cuvânt. Buza inferioară a lui Nes a început să se lase în jos. e eh, s-a răstit locotenentul. Ai de gând să răspunzi la întrebare? Sau vrei să ajungi în fața plutonului de execuție?" Împreună cu sergentul Linghe. Nes a țâșnit, tremurând în poziție de drepți. Ochii se roteau jalnic de la locotenent la sergent. Obrajii mari și plăștiți îi tremurau de frică. L-au văzut pe diavolul, a zis. L-au văzut pe diavolul, domnule locotenent. Firește, atât a trebuit. de îndată ce ne s a început să trâncănească cu gura lui mare, toți ceilalți au fost nerăbdători să completeze cu detalii. Să fim drepți cu linghe, el avea minte destulă ca să știe că problema trebuia să rămână între noi. El cu mine și micuțul am cu scârbiți, în timp ce cretinii își turnau propriile variante deformate ale celor întâmplate. Înțelept, Gregor dispăruse Dumnezeu știe unde. Nest nea mai tare decât orcare, iar locotenentul lovea în dreapta și în stânga cu palmele, încercând să domine vacarmul cu strigătele sale. Pentru Dumnezeu, tăceți, tăceți, zic, vreau un raport militar adevărat." Nu o nenorocită de poveste de groază. A primit raportul militar adevărat. Exact la ora 01.05, diavolul fusese văzut umblând în apartamentul colonelului. Toți cei prezenți îl văzuseră și câțiva erau gata să jure că văzuseră coarne, pucioasă, coadă bifurcată, etc. Un soldat a adăugat chiar în entuziasmul lui podoaba de copite despicate. Dar afirmația aceasta a fost respinsă categoric, pe motivul că nu era posibil să le fi văzut decât dacă umbla în mâini, cu picioarele pe sus. Locotenentul Don s-a cocoțat cu grijă pe marginea mesei și a stat o vreme fără să vorbească. Am înțeles situația grea în care se găsea. Era imposibil ca el să nu fi știut nimic despre zvonurile care circulau în lagăr, și chiar dacă nu credea în și de groază, era cu toate acestea destul de evident că se petrecea ceva straniu. Nu există fum fără foc și așa mai departe și cine venea în vizită în fiecare noapte, exact la ora 12, în două limuzine Mercedes, mari și negre. Pe de altă parte, toți ne putem imagina mânia colonelului când va citi în raport că garda din noaptea aceea pusese găsita adunată în camera de gardă trâncănint despre diavol. Și tot știam cine va fi comandantul următoarei companii trimise pe front, ofițerul care va face raportul, locotenentul Don. L-am privit cu simpatie, iar el a ridicat spre mine o față cenușie cuprinsă de un tremur paralitic. fără îndoială era de datoria lui să raporteze incidentul. Mă bucuram că sunt în proprii mei bocanci, uzați și nepotriviți și nu în trai lui. E în regulă, a zis în cele din urmă. S-a ridicat greoi în picioare, haide să punem lucrurile la punct. Cine a afirmat primul că a văzut creatura aceea mitică în apartamentul colonelului? Caporarul Croitzfeld, domnule, și soldatul Hassel a zis cât a putut de repede sergentul Linge. Se temea că va plăti scump pentru accidentul cu casca, și cred că era nerăbdător să tragă și pe alții în mocirla în care se găsea el. Locotenentul s-a dus la micuțul și l-a privit o clipă gânditor. Caporal Croisfeld a zis: Ai băut cumva ceva înainte de a intra în gardă în noaptea asta. Desigur, domnule locotenent. Micuțul a luat o expresie de înțelepciune prostească și a început să numere pe degete. Patru halbe de bere și două pahare de cumal, Două, caporal Creutzfeld, păi două sau trei, patru sau cinci. Să zicem șase, a răspuns micuțul îndatoritor. Cu alte cuvinte, caporal, erai beat? Nu mai mult decât de obicei, a zis micuțul cu fermitate. Trebuie să deduc din această afirmație că ești beat în mod obișnuit când intri în gardă, caporal Creutzfeld. Micuțul a tăcut grav ca să reflecteze. Păi, da, a zis în cele din urmă, dar nu ca să vă dați seama. În tocmai cum am crezut, a zis locotenentul. Delirium tremens. Ai avut vedenie caporal. Dacă nu sunt elefanți rău, sunt dragi cu copite despicate. O simplă născocire a unei imaginații supraîncălzite. L-ai văzut pe colonel trecând pe lângă fereastră. L-ai văzut bând o ceașcă de cafea aburindă. L-ai văzut purtându-și casca de ulan. Firește-ai confundat-o cu o pereche de coane de drac. Nu-i așa, caporal Creutzfeld? Da, cred că asta ar fi, a zis micuțul vesel. Cred că probabil aveți dreptate, domnule locotenent. Cred că așa trebuie să se fi întâmplat. Locotenentul s-a întors mulțumit spre mine. Și tu, Hassel, a zis cu blândețe, cred că nu mai e nevoie să te întreb dacă ai consumat băuturi alcoolice în cursul acestei serii. Nu, domnule," am răspuns, prefer să nu mă întrebați." Locotenentul a schițat un ușor zâmbet. Cine este comandantul companiei voastre?" Locotenentul LV, nu-i așa?" Un cor energic l-a asigurat că e așa. Bine, bine," a zis locotenentul, cred că de data asta-asta o să-l lăsăm să doarmă liniștit. Dar dacă voi mai afla de o astfel de beție, înțelegeți, voi fi obligat să privesc lucrurile mult mai serios." Vă dați seama care ar fi rezultatul dacă m-aș hotărâ să întocmesc un raport despre cele întâmplate în cursul nopții? Toți, dragii mei, ne-am aflat într-o situație foarte grea. Vă sfătuiesc ca pe viitor să nu mai priviți spre ferestrele colonelului. În definitiv, nu e treaba noastră ce face colonelul ziua și noaptea. E liber să primească pe cine vrea în locuința lui și, cu siguranță, nu va ar mulțumi că îl spionați. S-a dus spre ușă, apoi și-a amintit. În ceea ce te privește pe tine, s-a adresat sergentului Linghe, data viitoare, dacă din întâmplare vei mai stea lângă o fereastră închisă cu o pălărie de tinichea, asigură-te că nu trece niciun ofițer prin curte. Te asigur că a doua oară nu o să scapi atât de ușor. Acesta ar fi trebuit să fie de drept sfârșitul afacerii, dar nu poți opri oamenii să vorbească și până la sfârșitul zilei următoare s-a știut tot lagărul ce se întâmplase. Kreuzfeld și Hassel îl văzuseră pe colonelul von Gernstein cu diavolul. Kreuzfeld și Hassel și sergentul Linge îi văzuseră pe colonelul Gernstein și pe diavol jucând cărți împreună. Soldatul Nes era gata să jure că în fiecare noapte, când bătea ora 12, colonelul Genstein se transforma în vampir. 24 de ore mai târziu, fuseseră descoperite urme de copite despicate sub fereastra colonelului. A avut loc un pelerinaj neîntrerupt al oamenilor din toate părțile lagărului, iar unii mai inclinați spre știință au făcut măsurători și chiar au încercat să facă un mulaj de gips. Un oarecare negiob a sugerat că probabil fusese un mistreț din pădure. Dar această presupunere era evident ridicolă. Niciun mistreț german cu simțul autoconservării nu și-ar risca viața în curțire de la Senelager. Pentru majoritatea soldaților, aceasta era dovada incontestabilă că oaspeții nocturni ai colonelului nu erau cu nimic mai bun decât se cuvenea să fie și acum circula o poveste care nu fusese înainte. Se zicea că pornise de la intendentul companiei a doua, dar în curând putea fi auzită de nenumărate orpezi în tot lagărul. Se părea ca aghiotantul dinaintea celui actual, întorcându-se în lagăr la ora 4 dimineața, de la cel mai apropiat bordel, fără îndoială bea pe trei sferturi și incapabil să suporte un șoc nervos, dăduse din întâmplare peste colonel și detestabili săi companioni, când trecea pe poarta principală. Agiotantul fusese descoperit în dimineața următoare, Întins pe pământ cu patru coaste rupte și urme de dinți pe tot corpul Delida ca un nebun și de atunci nu și-a mai revenit În cele din urmă a fost transferat la spitalul de psihiatrie al armatei de la Ghison Unde, se zicea, umbla prin saloane cu o mătură pe umăr Spunându-le celor pe care îi întâlnea că ele moartea cu coasa S-a spânzurat într-o zi în closetul ofițerilor între timp, la Senelager, zvonurile umblau ca un nord de lăcuste, devorând pe oricine întâlneau în cale. Una dintre cele mai grozave povestiri a venit de la caporalul Glent, care într-o dimineață a dat buzna în apartamentul colonelului cu un comision oarecare. Deși credea că colonelul este în altă parte, l-a descoperit pe neașteptate șezând la masă și jucând poker cu doi indivizi înspăimântătorii. Oaspeții, potrivit celor spuse de glend, s-au înfășurat imediat în pelerine și și-au tras pălăriile peste ochi, nu însă înainte de a le putea vedea fețele. Erau, ziceau el, înspăimântătoare, ca ceva din pergament, cu găuri negre, unde ar fi trebuit să fie nasul și gura, cu ochii roșii ca flacăra și fără urechi. Și întreaga încăpere putea sulf. La doua zi, glend și-a cerut transferul. I-a fost refuzat categoric, dar a fost scos din personalul colonelului și trimis să lucreze la armament, unde au considerat, presupun eu, că avea mai puține șanse să întâlnească moartea și pe diavol la fiecare colț. Mai mult decât oricând înainte, soldații se îngrozeau la gândul de a-l întâlni pe colonel. Era de ajuns să îi se audă scârțâitul și scrâșnetul membrelor artificiale în depărtare, ca să nu mai rămână nimeni pe o rază de un kilometru. Într-o zi l-a întâlnit pe neașteptate pe sergentul Hoffman. Nimeni nu s-a oprit prea mult timp ca să vadă scena. Am rupt-o la fugă, ca șobolanii de pe un vapor care se scufundă, așa că niciunul n-am știut sigur ce s-a petrecut. Dar Hoffman a fost ținut în infirmerie mai bine de o săptămână, cu o febră atât de mare, încât ar fi putut să-i fierbi unul în gură. S-a întors ca unul care revine din mormânt și jur că nu a adresat nimănui niciun cuvânt în primele 24 de ore. Dar dacă colonelul întreținea într-adevăr relații cu diavolul, nu era poate un lucru atât de deosebit pentru un loc ca senelager Acolo se găseau toți de oameni, de la codoși și cutre până la generali. Unul dintre generalii pe care i-am avut a fost von Haneken, care în zilele lui de glorie fusese comandantul suprem al forțelor armate din Danemarca. Căderea lui nu se datorase decât blăcomiei meschine. Își supraapreciase forțele pe piața neagră și cineva îl băgase la apă. Nici măcar un general nu era imun. După ce huzurise în Danemarca ocupată, căzuse tocmai la fundul grămezii de Bălegar din Senelager. Porta avea un interes deosebit față de el. Era absolut convins că ascunsese o mică avere în mărfuri de pe piața neagră și era hotărât să-i stoarcă secretul înainte de a fi trimis pe front și a muri. Cum e?" întrebă micuțul în fiecare dimineață. A vorbit?" Încă nu," răspundea Porta. Mă străduie să-l conving. Se străduia să-l convingă. Îl îngrija ca o mamă. Îl aproviziona cu țigări și rații suplimentare. Îl ferea de necazuri. Îi urmărea fiecare pas. Până într-o zi, când auzi în că șederea noastră la senelager se apropia de sfârșit, a intrat în panică și a schimbat tactica a apelat la ajutorul lui Wolf, dușmanul străvechi al lui Hoffman, și la unul dintre prietenii lui cei mai buni și împreună l-au luat pe general pentru ceea ce au numit o oră de exerciții speciale. N-am știut ce s-a întâmplat, dar a doua zi, Wolf și Porta s-au îmbătat griță la bufet și s-au dus braț la braț la cel mai apropiat bordel. Din momentul acela, generalul n-a mai prezentat niciun interes pentru Porta a fost lăsat în pace să se scufunde sau să înnoate, după cum era vrerea. Noi, ceilalți, ne-am bucurat până la despătare de căderea fostului gesta apovist Luț. Luț era preocuparea micuțului. Din, din cauza lui, micuțul pierduse în trecut sere de caporal și executase trei luni de muncă silnică în penitenciarul de la Besançon. Iar acum, micuțul era hotărât să meargă până în pânzele albe ca să restabilească echilibrul. În ceea ce ne privea pe noi, puteai să tragi șuturi unui gest apovist în toalagărul, lagărul, ca unei minci de fotbal, cu atât mai tare, cu atât mai bine. În fiecare zi așteptam cu aviditate raportul asupra progresului făcut. Sportul preferat al micuțului era să-l scoată pe luț la exerciții. Micuțul ședea pe acoperișul locului de parcare, psalmodindu și comenzile, în timp ce marele și grasul luț, împovărat cu orice armament imaginabil, alerga în încoace și încolo, se învârtea în cercuri și, inevitabil, spârșea căzând într-un șanț plin de noroi negru gros, care, întâmplător și potrivit, se găsea acolo. Când era pe punctul de-a se prăbuși, era trimis la baracă în pas alergător, cu micuțul triumfător în urma lui, înțepându-l cu vârful baionetei și arătându-l cu mândrie celor care îl priveau. Ca un ultim detaliu, luț era forțat să cânte un cântecel, ale cărui cuvinte începeau așa. Viața soldatului e o viață înălțătoare. Nimeni nu intervenea. Luț era în grupa micuțului și micuțul răspundea de el. Era datoria micuțului să facă din el un bun soldat. A încercat de două ori să se sinucidă și a doua oară a fost trimis să facă patru zile de carceră. Dacă stau să mă gândesc, după felul în care se purta micuțul cu el, carcerea ei s-a părut probabil un paradis. Când s-a terminat perioada de instrucție, toți cei care supraviețuiseră erau acum considerați demn de a merge pe front pentru a fi uciși de armele dușmanului sau făcuți bucățele de minele lui. Senelager fusese doar o repetiție pentru o realitate și mai sângeroasă. Unii dintre vieții toți se întrebau probabil de ce se înrolaseră ca voluntari. O națiune în care familia obișnuită are patru copii își poate permite să facă război la fiecare 20 de ani. Aceasta îi va îngădui moartea doi dintre copii, rămânând ceilalți doi ca să perpetueze rasa. Himmler, discurs s-a adresat ofițerilor de la Facultatea de Științe Politice din Braunschweig, 9 ianuarie 1937. obergruppen Führer, Berger își făcă telefonul în clipa în care început să sune. Îl trase spre el și răgni în microfon. Dirle Wanger, tu ești? La celălalt capăt al firului, Dirle Wanger se strâmbă la imaginei din oglindă. Mi s-a spus, zise, că vrei să stai de vorbă cu mine. Vorbi prudent, cu o indiferență atentă, cu o reținere calculată, ca un om care întinde degetul piciorului ca să încerce temperatura apei. Dacă ar fi fost într-adevăr un deget de la picior, l-ar fi retras imediat. Temperatura era mult sub zero. Vreau să stau de vorbă cu tine, răcni Berger. Mă gândeam că trebuie să stau de vorbă cu tine. Ce naiba! Ce se întâmplă? Ce naiba crezi că se întâmplă? Dirle van gărsări imediat și agresiv în propria apărare. Ce aștept să se întâmple? Nu pot face omletă fără o, Nu sunt făcător de minuni. La naiba, Berger. Aici nu e picnic. Am nevoie de mai mulți oameni și am nevoie de ei repede. Cine n-are? Îl zise Berger. Crezi că ținem trupe în păstrare la frigider? Doar de dragul de a te auzi zbierând să-ți fie clar, omule. Am curățat toate închisorile și centrele de detenție din întreaga Germanie. Ce puteam face mai mult? Vrei să deschidem lagărele de concentrare și să-ți trimit oamenii de acolo? Nu-mi pasă ce-mi trimiteți, răspuns răstit din Levanger. În ceea ce mă privește, puteți să-mi trimite și nebunii din balamucuri. Fie ce-o fi, atât timp cât nu sunt homosexuali. Peste asta nu trec. Evrei și homosexualii mă calcă pe nervi. În rest, trimitem orice naiba vrei, dar trimitem ceva. Se făcă o mică pauză. Foarte bine, zise Berger Bățos. O să primești oameni. S-ar putea să nu fie grozav, dar o să-i primești. În dimineața următoare au fost cercetate toate lagărele, închisorile și azilurile, pentru a se găsi material folosibil. Orice era bun atâta timp cât nu era evreu sau homosexual notoriu. Chiar și un nebun stăpânit de mania uciderii putea fi folosit cu condiția să poată fi instruit. Și dacă cineva îl putea instrui, acela era Dirle Vangăr. Dirle Vanger își făcuse ucenicia la maestrul Călău din SS, standard în Führer Teodor Aike, din Brigada Cap de Mort. Se mândrea și pe bună dreptate că nu există om pe care să nu-l supună.